«Де командир, пане Шуцмане?» Так, за німецькою традицією, дружелюбно називали працівників управління внутрішніх справ, тобто поліцаїв. «Обхід вліво, не затримуйтесь! Обхід вліво, вихід на вулицю Головну!» – завчино відповів поліцай. «Та ти чого, Пол?» – розв'язно заговорив журналіст. «А, ти з нового набору і мене не знаєш. А треба знати, я журналіст, твій колега, і майже товариш по зброї, такий самий пес, як і ти. Одну справу робимо», – повчав автовізій поліцай, а тицяючи йому до очей своє журналістське посвідчення. Але Пол не захотів приймати автовізії за собі рівного і такого ж пса, як і він сам. Він направив люфу акма у живіт журналіста, клацнув за побіжником і повторив свою завчену як мантру фразу «Обхід вліво, не затримуйтесь, обхід вліво, вихід на вулицю головну». «Якийсь переляканий», – подумав автовізій, – «ще смикне за цингель, і не буде кому такий гарний заголовок про банкірів написати». «Де старші хлопці?» – спитав автовізій, проходячи вздовж шеренги озброєних поліцейських. Ніхто не відповідав. Вони лише проводили журналіста поглядами і люфами самострілів. «Якісь тверезі поле!» – міркував собі автовізій. Відягнуті не по формі, замість звичних сіро-зелених мундирів, ці вбрані у чорну уніформу частин спеціального призначення, без знаків розрізнення. Дивно. Нарешті підійшов офіцер з чотирикутною зіркою сотника на погонах. «Ви що, пане?» Команду не втямив. Обхід вліво, вихід на вулицю головну. «Щось я вас не знаю, пане Сотнику», – замість відповіді сказав автовізій. «А де поручик Михайлюк?» «А ви що, пане, мусі усіх старшин поліції знати?» – нахмурився Сотник. «Чи що?» «Я ж журналіст», – весело сказав автовізій. «Такий же пес, як і ви». «А, так би відразу, – сказав нервоза, – засміявся Сотник. «Ми відряджені з Тернополя на підсилення». «Що, велика партія шагів?» – стурбовано спитав Автовізій. «Велика», – поважно відповів Сотник. «А скажи мені, командире, ні, колего, ніяких коментарів. Іди собі з Богом». Твердо промовив Сотника, побачивши, що Автовізій відкрив рота для нового запитання, додав дружелюбно. «Ну що я тобі нового скажу? Привезли нові монети по 50, 25, 10 шагів. Розвантажують ондеробітники, а ми охороняємо. Що ще тобі цікаво?» «Чому так багато вулиці зайняли?» – категорично запитав автовізій. Він мав намір не йти звідси, аж поки не з'ясує, чого вони так багато вулиці зайняли. «А звідки я знаю?» «Не місцеві ми», – простодушно відповів сотник. Я автовізій подумав справді. Вони не місцеві, тому й трохи перестарались. Журналіст заспокоївся і склав собі диспозицію своїх подальших дій випити кави з коняком і піти додому написати статейку «30 срібняків мішками для Національного банку». Але перед ним постала тяжка дилема Що перше, спочатку випити, а потім йти писати? Чи йти написати, а потім вже випити? Перемогло випити. Тепер треба було вирішити ще одну нелегку справу. Куди? Сайгон у зоні, відрізаній поліцейською лавою. Шоколадці винен гроші, в борг більше пані Стефанія не дасть. Тому треба було йти аж в магію кави. В цьому барі автовізій суперідь своїм намірам не випив каву і п'ятдесятку яку, як собі запланував, а засів надовго, бо зустрів там двох університетських аспіранток, які з ненавистю пили вже п'яту каву і озвіріло допалювали пачку цигарок верховина з фільтром. Візі! Радісно вигукнула аспірант кафедри суч іліт, пана Гафійка Смульсенко. Я читала твою статтю в київській газеті Ніч про нашого художника Теофіла Давицького. Геніально! Геній пише про генія, рискнула на додачу її подруга теж, аспірантка вже кафедри суч Укр мови панна Дездемона Лапчук. Автовізій нічого їм не відповівши, підійшов до шинквасу, купив пляшку німецького черешневого лікеру і замовив гарячі книщий з маслом. Для цієї операції автовізій витягнув з потайної кишеньки джинсів останню двадцятку. А коли панне аспірантки сказали, що дадуть своїм студенткам писати дипломні роботи за творчістю чернівецького журналіста автовізії Саміленка», Гензя уборг ще дві пляшки солодкого італійського шипучого вина, яке тут чомусь називали шампанським.